чого вона ж не шпилась з того на татові і мамині могилі. Думала б краще про себе. Ну, поставимо, поставимо, удвох, бо ж нас лише двоє, як двоє очей на чолі. Але не треба поспішати, довше простоїть потім. Намагався заспокоїти себе Богдан, та якась маленька пташечка з величезними пазурами оселилась в його грудях і ворохобилась, наче втрапила в пастку». Єва-капітан годувала Тимошу гонту на польовому стані. Підсувала йому полумисок із бараниною, озирала на сармацький горб, і їй здавалось, що він затоплений осіннім сонцем горбисько, стає вищим і вищим. Відводила очі, щепала себе за руку, щоб позбутися смари, селкувалася стежити за рухом гострого борлака на довгій Тимошеві шиї, але щось все одно повертало її очі до городищ. Серце Тимоша а чи оддав вам круць тисячу? Ви ж така душа, що й не нагадаєте самі, якби усі чоловіки були такими, як ви. Тимуше і страх хочеться поговорити, але якраз трапив на зуби баранячий твердий хрящик, і він ніяк не може з ним упоратись. Тоді б ні одної сварки на землі не було. Люди жили б собі, як лебеді, серце муше, і рай був би на землі. Якби всі такі чоловіки Тимоше були, як ти, то стояв би Тимоше на землі матріархат, вічний Тимоше і невмирущий. Він прокотнув недорожований хрящик і подумав. Най не віддає круць ту тисячу, бо тоді городище одразу ж забудуть про неї, а може і про мене. Либонь серце Тимоше, наш горб сказився і почав рости на очах. Хай росте собі, Єво, хай росте собі, Тимоше. Марта на обідню перерву задрімала із ланкою силосній ямі. Кукурудзяна січка спарилась під її боком, наливала у тіло якогось блаженно-супокійного тепла. І приснилась її перша шлюбна ніч із страхом та відразу й до чоловіка. Він привидівся їй із великою головою та маленькими моторошними ручками – яке скидалось на павукові лапки, що обтягували її тіло павутиною, схожою на золотий колючий дріт. Із важким стоголом вона просунулась, тіло її було слизьким і гарячим від поту, а по шиї повзала повільна осіння мурашка. — Либонький, мій гуцул мене згадує. — Було і скисло, вода забрала, — сказала собі Марта, але заснути вже не змогла. Над очима голубів чотирикутник неба, Заляпаний маленькою траглистою хмаркою. Такому небу пасував би журавлиний ключ. Покотом спали на розмеленому кукурудзинні Жінки з її ланки. В однієї з них широко розстебнулася пазуха І звідти визирала при глибокому вдихові Туга рожева динька. Марта знайшла непосічену травинку І стала обережно лоскотати нею подругу. Жіночка з просоння перевернулася на бік, обхопила Марту руками, пригорнула, щось промимрила з тиха і заснула ще міцніше. Марта перекосила зубами травинку і заплакала. Ярослава Козир сиділа в горкотливому одеському аеропорту, на груди якого падали і піднімалися з них важкі літаки, що щиняли ураганний вітер, змахували крилами вертіли пропелерами, випускали із себе потоки людей і заковтували нових. Вона чекала Рейсу, який двічі на день здійснює по небі маленький чеський літачок на чотири місця. Він летить і за наявністю одного пасажира. Вона чекала цього маленького літачка, що десь заблукав у небі між Тульчином і Одесою. М'яке південне сонце розморювало її, але задрімати на лаві вона боялася, щоб не прогавити свій рис. Відчула на собі чийсь прискіпливий погляд, перестала жувати пресний, мамалигувати банан, взяла для городиш кілька в'язочок цього заморського дива, яке нічим не відрізняється від молодої вареної кукурудзи, хіба тим, що заморське. На неї дивився золотозуби, східний чоловік. Здалося, що дивиться він саме такими золотими зубами, а не чорними очима. Ярослава від несподіванки усміхнулася і заплющила на мить очі. Тоді чоловік почав оглядати її пильніше, і вона з жахом згадала про свої невдатні ноги, почала худенько ховати їх під лавицю, однак встигла збагнути. Це вже пізно. Зітхнула, витягнула ноги поберед себе, хай бачить, при майже іконній красі обличчя, на якому поєднались чітка елінська графіка і м'яка слов'янська гармонійність, Яке тим більше вчаровує, чим довше на нього дивишся, Ярослава мала великі, розтоптані ноги, обвиті синіми мотузками вен, а вона сама скрушно називала їх мої Сибірські валянки, і вже нараз переживала цей гіркотний момент, коли хтось із чоловіків, перекипить очима до її обличчя, потім поведе погляд униз. І ще один, ледь видимий спалах любові, в цьому світі зникне не осяявши собою хоч миті буття. Так сталося і цього разу. Чоловік нервово закурив, блиснув золодою обручкою на смаглявому пальці і пішов до ядки пити пиво. Цей кентавр його явно розчарував. Косуля посаджена на ходову частину слона. Хмикнув він і похлинувся пивною піною. Ярослава підсунула до себе з горток, Перев'язаний цюбкою капроновою ниткою. Непомітно погладила рукою найцікавішу покупку, Придбану вчора на одеському товчку. Самогодний апарат, що працює на маленькому реакторі. Стульчина вона під'їде на попутній машині до Савчиних хуторів І непомітно з'явиться в городищах. А міліція хай зустрічає її на вокзалі. Хай зустрічає. Мариня дочитує «Дзиндрин зошит». Надокучливо і печально дзищить муха в порожній хаті і товчеться обсинювати шибки. Сідає на гостре тім'я поєчавілого шолома, крізь дірки пролазить під його металеве склепіння, яке починає гудіти і деренчати. Цей звук нагадує Марині звук осінньої печалі, дуже давньої, а може і вічної. Вона нещулася, як скрипнула хвіртка біля воріт, і зачургикали чиїсь скволі кроки біля порога. Розділ четвертий. Ярослава підняла руку, і машина, залишаючи на асфальтівці чорні басамани, зупинилася. Вгодований, хтивогубий губи чолов'яга, просунув голову у віконце Жигулів, крутнув блискучими, як срібні монети, очима. То могло означати і ого куріпочка, і не по дорозі, але що вдієш. Ярослава не стала розбиратись в цих варіантах. Підхопила свої речі і, маскуючи ними ноги, заквапилась до машини. У кабінеті начальника міліції на Степана Тура напхала чихавка, яка завжди супроводжувалась пронизливим і гиканням і недокучливими вибаченнями. Словом, його можна пізнати здалеку по тріскоталі старого мотоцикла або ж по цьому верескливому чханні.